Ja, vi ska här ta och göra en liten inläsning här och eh, det gäller alltså eh, BLJ då, Bivala Långsättans järnväg. Den är nedlagd eh, 1964 och eh, en hel del av materialet är ju räddat för eftervärlden. Bland, bland annat så länarkatten i Uppsala och vi har ju också i och nere i Anten där finns material och i Långsjötan står ett lok och skräpar. Eh, vi läser från hemsidan historiskt.nu, Alltså historiskt.nu Och eh, avdelningen är eh, smalspår. Och de stationer som fanns på järnvägen. Eh, 1892 anlades stationen Långsjötan. 2,7 mil från Bivalla, 110,5 meter över havet. Långsättan var järnvägens huvudort och bestod av ett rymligt stationshus. Huset var för detta mangårdsbyggnaden på Persgården i Hansbyn 6 km söder om Långsättan. Stationshuset står Stationshuset står fortfarande kvar. Ni kan också besöka Stig Lundin, har ju hemsida på internet. Vi har även eh, Langshyttan.nu där ni kan se en hel del material. Och, eh, besöker ni Uppsala så kan ni åka med ånglok från den här järnvägen. Och jag besökte då Marie Lunds station sommaren 2011. Ni kan även besöka lokman.nu där Johan Hellström som är lokförare på SJAB visar en väldigt massa tågbilder. Bland annat från den här vägen som finns i Uppsala och jag bodde också en kortare period eh, var jag ju kortare period bosatt i Allmunga. Och det har man ju fixat till en hel del där med tågstationen Och eh, vi ska se här Det är mycket saker här uh, så att vi befinner oss alltså nu på historisk punkt nu. Smalspår. Då ska jag berätta lite grann om de här stationerna som fanns. Jag har ju också besökt. Eh, några de här stationerna. Och en del av den järnväg som fanns förut. Jag ska berätta vidare. Förutom själva långsötten där ligger kvar. Med Lokstad lite borta. Eh, så har vi då. Eh, hittat, hittat, jag har hittat, hittat järnvägsväls. Jag hittar alltså. Jag hittade alltså järnvägsräls i Västerbyn. Det hette Västerby på den tiden. Det lägger en växel med stickspår. Så att, eh, efter många besök så lyckas jag hitta det där. filmat och fotat det. Resten av en växel. Och från början så gick en järnväg då. En hästbana. Man hade alltså hästbana från Långsättan. Och så var det båtar. Från Tyllingen och Lången och Bysjön. Fram till Rörsötan blir det väl va. Och från Rörsötan gick en hästbana fram till Skärmsund. Och sen var det på, på, på sjöar upp till Engelsfors Som jag också har besökt va. Och där var också en järnväg upp till Born. Nu ska vi se här. Nu är jag ju bosatt i Långsötan så att det här är mycket intressant. Och sen har jag också en bok som jag fick av min pappa kanske redan på 80-talet då. Som beskriver med bilder och sånt. Det är en fantastisk fin bok då från början av 80-talet. Sen gjorde han ju tydligen ytterligare en bok om den här järnvägen. Då. Eh, vi ska se. Jag har ju, mellan, Rör, mellan Rörsötan och Stjärnsund till exempel så kan man med vissa problem ta sig fram på den gamla på den gamla järnbanvallen. Eh, det är väl, det är, väl nej, det är inte Bysjön som går, det är en annan sjö som går där. Ja. Och Sjönsund har jag besökt flera gånger. Precis vid stationshuset ligger lite där. Och sen Byvalla har jag besökt också. Vi ska se här. Långsättans järnvägsstation. Ja. Och den byggdes om också mellan 1913 till 1914. Innehåller också poststation. Och söder om stationshuset uppfördes ett godsmagasin. Och bilden visar... Oavsett om ni har internet eller inte så visar en bilden ett stort ånglok som heter tor Och som idag fortfarande lever och finns i Uppsala museijärnvägen där. Som ju har en fin anslutning numera. Man har ju byggt om hela bangårdsområdet i Uppsala. Så att det, man har ju flyttat på alltihopa. Det var ju längre österut förut och Det gamla smalspåret. Och så hade statens järnväg hade en stor godsbangård i Uppsala. Nu kommer ju järnvägen alldeles in till. Man har till och med samma plattform på ett, på ett spår där. Och som sagt så bodde jag i Albumget en tid där. Men jag var aldrig nere vid station. Bilden visar ett lok som heter Tor, Ett stort jäkla lok alltså. Med blandat tåg framför Långsättans station. Året är 1926. Linjen till Bivalda går bort i bilden. Och man kan få en större bild också. Ni går alltså in på historisk punkt nu. Men det är ju inte alla som har datorer och sånt så jag kan ju beskriva då. Sen fanns det ett lok som heter Långsättan också. Ett litet rackarlok som heter lok nummer 4 tror jag. Och det var ett mycket litet lok. Men loket Tor är ett mycket kraftfullt lok. Och här kan man se också barngångsområdet hur det såg ut här. Man kan alltså delvis gå på den gamla barnvallen då. Och från början i Långsötan så byggdes ett lokstall med fyra platser. Efter Efterhand blev lokstallet för litet. Det byggdes till med bara verkstad. Och sen när man fick det här stora Thor-loket så fick man bygga om spåren också. En översikt av stationsområdet i Långsötan någon gång på 1930-talet. man kan få en större bild. Jag är alltså inne på historiskt punkt nu. Och sen har jag också Stig in bilder. Och ni kan besöka Långshyttans egen hemsida då, langshyttan.nu. Det finns allt, alla möjliga typer av bilder, bland annat från alla skolor som har funnits här och så vidare. Det är enormt med barn som har vuxit upp en gång i tiden. Det har varit mycket större. Det här det Långshyttan har krympt. med takt med att stålverken har, har minskat kraftigt. Alltså. Det, går inte, det var ju mer än tusen stycken som jobbade här i 1970 på stålverken. då. Det är fantastiskt hur man, kan, hur man kan se här att till exempel vi kan ta upp en större bild här då. Eh, och titta på stationsområdet i Långsjötan. Och jag kan även faktiskt gå in här på den här webbläsaren och få en ännu större bild. Och här står det till exempel vagnar som står i en kraftig lutning också. De ska in i olika grejer inne på bruksområdet där. Va? Så att det, det är kraftiga backar och ändå så står de stilla vagnarna liksom. Och eh, ja, stationshuset står ju kvar. Godsmagasinet är borta där. Eh, och eh, ska vi se, jag tror det där huset stämmer väl inte riktigt heller, va? Och där var stickspår där, och här var ett mejeri, tror jag. Och det huset där är borta också. Eh, så det är ju fantastiskt att, att man kan gå in så här. Och eh, ni kan ju även också besöka då samlingsportalen.se. Som tillhör Svenska järnvägsmuseet. Då. Det är helt fantastiskt. alltså. Det är otroligt gamla bilder. Vi pratar om bilder från 1800-talet. Ni kan inte se gamla bilder på till exempel hur Stockholm-Central såg ut för väldigt länge sedan. Det är helt otroligt. Alltså, när man har jobbat i 26, 26 år på Stockholm-Central och ser väldigt gamla bilder man känner ju alltså inte igen sig som det såg ut förr på den gamla tiden alltså det är helt, helt annorlunda alltså det är otroligt Semafor, man hade ju samma fårer också jag ser det tekniska här, jag har gjort en liten förelyssning också så att det låter bra lite kortare, kortare inspelningar och här kan man se också i hur det såg ut faktiskt här mot Skönsund ja. vändskivan har vi där och där fanns en liten byggnad för dresin också faktiskt. Jaha. Och så gick det, ja ah, där rinner vatten va, där ser du. Där rinner, rinner Am Amungaån och rinner där ja. Stationshuset och godsmagasinet har där va. Och så svängde ett stickspår där och så in på bruksområdet också. Och här var det liksom loggstall och grejer på sidan här då ja. Och ända fram till slutet av 70-talet så var det faktiskt lok och vagnar uppställda här på stationsområdet innan man hämtade lok och vagnar och samma får. Man tog, man tog reda på alla nästa faktiskt. Det finns ett gammalt lok här som står och skrepar och dammar och samlade damm som heter kloster. Men i övrigt så har man räddat så att säga det hela. Och tyvärr, man ville alltså göra en väg också på sträckan. Långsjötan Stjärnsund. Men, men Fagersta bruk som ägde det hela. De ville absolut inte det. Så att det blev aldrig av. Uh, förutom spåren på bandgården. Fanns det inom bruksområdet. Ett stort spårsystem också. Och uh, det skedde en stor förändring också. Mellan 1956 till 1957. Då vägtrafiken genom Långsjötta. Fick en ny genomfart. Och den kommer att gå under bangården, <hör> mellan stationshuset och godsmagasinet. Under hela tiden som viadukten byggdes var alla fyra spåren uppburna av tre och järnpelare samtidigt som tågtrafiken påg pågick för fullt. Så att det förändrades verkligen då. Här kan man se en bild på hur det såg ut också. Nära sjön tyllingen låg ett logstall och ytterligare verkstad och sånt. Och man hade också banvakter som hade vissa sträckor man skulle patrullera så att säga med resiner. Och det var ju telefoner som gällde. Det fanns inga signalsystem här. Eh, utanför självsund fanns det en eh, övergång som var elektrisk då. Så vi gick på spårledning. Rörskyttan till exempel hade ju en person som vi fick ju ve veva bombarna alltså man manuellt helt enkelt på signaler. Ö övergångarna där va. Det var och Byvalla som var bemannade med personal. Övrigt var det bara små hållplatser. Och det gick ju till så att man hade telefoner så att säga. Man hade telefoner mellan stationerna. Så man fick inte skicka iväg någonting utan att ha fått klartecken en telefon. Men förr i tiden så skedde ju vissa misstag. Och lite grann utanför Långsjötland så ligger Rällingsberg också vid sjön Rällingen. Och på 1850-talet då så anlades en kanal från gruvan. Man anlade en kanal från gruvan i Rällingsberg till sjön Rällingen. Och på den fraktades malmen med promar. Och man anlade också en kanal från dammsjön för att få vattenkraft till ak akkumulatorhuset. Det, va? Och man fick alltså elektrisk ström från vattnet till gruvdriften. 1868 började man att anlägga en gruvbana från Ågruvan via Rällingsbergsgruvan till Lisseforsen. Ja. Och man drogs med hästar. Gruvbanan anslöts till Belgi via en växel några hundra meter norr om Och Efter förstärkningsarbeten kunde den användas för BLJ. Lite svårt idag. Är det svårt att se var någonstans gruvbanan gick ihop med det här, sm här smalsporet? Eh, och och eh, 19 1935 så upphörde trafiken men spåren låg kvar till början av 1950-talet faktiskt. Vi eh, drar oss vidare här då. Eh, eh, det står att första hållplatsen från. Det var Västerby. Som idag heter Västerbyn. Med eh, en på slutet. Eh, Staffan Ram har en hemsida på internet. Mycket bilder och sånt där. Och han har jag haft kontakt med. Han bor i Stockholm. Och han var en liten pojke här på 50-60-talet. Och eh, följde med också på tågen och så. fick åka med godsvagnar och sånt. Han var även här på vintern. Men annars var han, han bara i Västerby på sommaren hans mamma kom från Västerby men det heter nu mera Västerbyn Nordviken hade också faktiskt en liten hållplats under en kort period annars så var första hållplatsen Västerby och den ligger då 6 km från Långsötan och tillhör Sjönsund. och eh, under en kortare tid fanns det även ett sidospår och där har jag bilder och filmer från en lite spår och troligtvis resten av en växel. Det är lite oklart här men jag tror att Staffan Ram sa till mig att det hade funnits sig ett sågverk en gång i tiden i Västerby. Eventuellt hade det varit ett sågverk. Det var någon form av produkter som skickades på järnväg. Och sen följde järnvägen väldigt tätt ut med, ut med Bysjön som kommer efter sjön Lången. Och där kommer hållplatsen Rörsjötan. På Svenska Järnvägsklubbens forum då, postvagnen så finns en kille som var, ja jag tror han var 17 eller 18 år, 17 år tror jag, och han fick följa med bromspersonalen, man, man, man hade alltså ingen tryckluft det fanns ingen tryckluft på de här tågen det utfördes inga bromsprov det fanns ingen tryckluft, man hade först och främst lokbromsen och hastigheten var begränsad till 35 km t jag kommer inte ihåg om man körde så, så, man körde nästan långsammare och man använde alltså lokbromsen och man hade också bromspersonal som fick hjälpa till att manuellt bromsa. Och det finns bilder då när han följer med på sista vagnen. <täusperar> från början fanns alltså en hästbana mellan Rörshuttan och Sjönsund. Rörshuttan ligger 8 km från Långshuttan. Och där fanns och finns fortfarande då ett bageri som heter Fredholms bageri. Det är ganska så anonymt faktiskt. Det finns inga skyltar men man kan se personal ibland med vita rockar och en lastbrygga. Jag har till exempel köpt sämler därifrån. Nu har de semester stängt va? Men det finns alltså ett mindre bageri i Rörsyttan som heter Fredholms. Fast det finns inga skyltar som talar om det. Men där ligger de alltså. Och det finns gamla bilder på när Ernst Fredholm som kom från Ludvika till Långshyttan 1923 och träffade en flicka här. och Hon skötte helt enkelt de här, den här övergången. Från början var det grindar och sen fick de veva Ernst Fredholm. Han startade alltså Fredholms bageri som fortfarande finns kvar i Rörshyttan som ligger 8 km från Långshyttan. Och från rörsyttan så kan man följa den gamla järnvägen med visst besvär fram till Stjärnsund. <skratt> kan jag tillägga, vilket är, jag har gjort flera gånger. Det har nämligen vuxit igen ganska kraftigt där med buskar och sånt. Så att man liksom fastnar och sånt. Det, det borde ju röja sig egentligen. Det är, det är ju promleden som går där. Eller är det inte det förresten? det kanske inte jag. Det fanns en masugn också i rörset, men den var nedlagd redan på 1870-talet. Man kan alltså se bilder på när bagaren Ernst Fredholm eh, levererar bröd på järnvägen som gick till... Eh, ja, vad hette hon då? Hon var, det var en kvinna som hade en, en, affär, en, en liten affär i Byvalla. Och Byvalla ligger i Avesta kommun och dit cyklade jag förra sommaren. Det var små hållplatser också, såna här små vändkurer. Man ser teckningar här. Men faktum är att den här hållplatsen i Rörsyttan står idag uppställd i Nordviken. Eh, och och eh, används som en lekstuga på en tomt faktiskt. Eh. Från eh, Rörsyttan så följde Järnvägen den ursprungliga hästbanan som där gick från Rörsyttan till Stjärnsund Och här ser man en bild En teckning på rörsyttans hållplats Västerbyn Och Lerhyttan hade samma hållplatsbyggnader Står det här, men det står lite fel Därför att Det står Västerbyn Jag och Staffan Ram har ju haft En massa tjafsdiskussioner om det där Men det hette alltså Inte Västerbyn Utan det hette Västerby Går man in på eniro.se så står det Västerbyn med en på slutet och det är alltså fel. Det hette och även Staffan Ram har skrivit fel också. Och han döpte också Österbyn, Österby till Österbyn, vilket Trafikverket också har gjort. Men det är också fel, det ska stavas utan en. Många orter har ju bytt namn genom årens lopp faktiskt. Och här ser man också nästa station i Sjönsund som tillkom 1892- som ligger drygt en mil från långsyttan och här ser man en mycket, mycket gammal bild minst sagt det kan ha varit eh, 1905 som bilden visar och oavsett om ni har internet eh, eller inte så kan jag ju beskriva lite grann här jag förstorar upp bilden också lite grann här eh, Idag så kan man se eh, lastkajen och man kan se några rälsbitar och stationshuset, stationshuset står ju kvar och en minneskylt också. Man hade alltså lokala tåg, man hade egen eh, lokstall, växling, eh, stort bruk och mycket arbetare. Och godsvagnar och en stickspår gick också till krycken med ett sågverk på den tiden. Här kan man se att man har lastat några vagnar. Samtidigt som det står ett persontåg som troligtvis ska gå ner till Bivalla. Det är ett blandat tåg som är på väg till Bivalla. Och godståget är på väg mot Långsyttan med lastad kalk som väl gick från Scharnsudd. Och bilden är jag troligtvis från 1905 att det är en gammal gammal bild. Man ser kyrktornet också. Faktiskt det är en gammal bild från 1905 här. Och äh, som stationshus uppfördes en byggnad som tidigare används i Born vid den gamla kommunikationsledens norra slutpunkt. Huset placerades i sned vinkel mot spåret och något högre varför man anlade en stentrappa upp till stationshuset. Även här öppnades en poststation samt ett utlämningsställe för apoteksvaror. Och här kan man också se en barngårdsritning för hur det såg ut i Stjärnsund på den gamla tiden. Det gick ju kraftigt ner sen på 40-talet. Men i Stjärnsund fanns en barngård med lastkaj och den kan man fortfarande se. Lastbrygga, kran och vagnvåg. Och för lokdriften fanns vattengivningsanordning och ett lokstall med tre platser. Här fanns ett växlingslok stationerat ända fram till 1953. Och vi kan också göra en större bild av den här teckningen på Stjärnsunds barngårdsområde. Ja. Det ligger några rällsbitar kvar utanför stationshuset där. Och något litet magasin, lastkajen kan man se. Lite svårt. Så gick ett stickspår. Jaha då. Det måste ha varit en stickspår där. Det låg ett sågverk vid, vid sjönkrycken på, på, på den tiden. Här var ett logstall. Vändskiva. Och så gick det in spår till järnverket också där. Och så fortsatte järnvägen mot Byvalda där. Jaha. Så att... Vi uh, ska ta, ta ner den här bilden. Uh, täckningen är det och hur det såg ut i skärnsund på, på den gamla tiden alltså. Sen på 40-talet så gick det ju ner då. Men fram till 40-talet i alla fall så var det ganska så stort i Stjärnsund med, med, med de här verksamheterna. Och vi ska gå vidare på järnvägen och lämna Stjärnsund och se hur, hur tågen gick vidare då på sin väg. Från Långsötan till Byvalla. Och eh, jag var i Bivalla sommaren 2011 utan kamera. Och det kan vi återkomma till. Hur, hur, men eh, Villingen hette i alla fall då en lastplats. Eh, 1,5 mil från Långsötan. Och lastplatsen Villingen var försedd med ett sidospår. Kolbrygga lastkran. Den öppnades även några år för persontrafik. Eh, jag kan säga 800 meter tror jag det var utanför Skärmsund så fanns en övergång på en, en väg som gick mot kloster. Och där, den, den övergången alltså var den, var den enda övergången på hela järnvägen 2,7 mil som, som sköttes elektriskt alltså med, med, med spårledning. Det, det fälldes av sig själv automatiskt. så har vi också Åsbo eller Dala Åsbo som var en kombinerad last och hållplats anlagd 1892 1,8 mil från Långsötan den bytte namn till Dala Åsbo för att undvika förväxling med orten Åsbo strax utanför Mjölby och eh, där fanns en linbana från ett kalkbrott va? Eh, Platsen var från början avsedd att vara bevakad med fullständig trafik. Den användes under många år som mötesplats. Under åren 1917-1925 hade Villigens kalkbruk en linbana till lastplatsen. För lastningen fanns i särskilt sidospår. Förutom kalk lastades även Treull från Dormsjö, Treullsfabrik. På 1930-talet och fram till 1944 lastades Malm och Slig- från smältar mossen för vidare befodran med järnvägen till Långsyttan. På senare år och sedan all lastning upphört nedklassades lastplatsen till enbart hållplats och sidospåren revs upp. Nästa hållplats hette Lerhyttan och när jag kom från Bivalla så såg jag en liten grusväg som gick mot Lerhyttan. Men det var ganska dåligt väder faktiskt och det var en dålig grusväg faktiskt. Lerhytten eh, låg 2 mil från Långshyttan och Lerhyttan eh, försågs efter några år med ett sidospår och ändrades därmed till last och hållplats. Spåren togs senare bort och blev återigen en vanlig hållplats. Valla eller Vallagård låg 2,5 mil från Långshyttan och nu är vi ganska så nära Byvalla här. Jag har ju alltså cyklat på en väg som går från, från Sjönsund till Byvalla. Och det, går, det är inte möjligt att följa den gamla banvallen helt och hållet. Och här pågår just nu en pilgrimsfärd. Eller pilgrimsvandring med Svenska kyrkan i Hedemora, Garpenberg och Husby församling. Där man då delvis går på en järnväg som fanns mellan Fors och, By och Garpenberg. Och delvis går på den gamla järnvägen som gick, alltså Byvalda långsettans järnväg. Delvis alltså. Här ser man en bild från, kan jag beskriva att man ser en bild från Byvalda station se tåget består av ett HG-log och, och, och några sådana gamla trevagnar, lokaltåg och ett eh, ganska så stort ånglog står, i, står uppställt i Bivalla med en avlång vagn försedd med texten BLJ som ska avgå. Man fick nämligen göra så i Bivalla att man fick det står att läsa här också det var lite knepigt helt enkelt. Man hade ett eget spår så fanns det också ett spårbivet som var försett med två spårvidder. Byvalla var alltså en fö föreningsstation med statens järnvägar. BLJ hade inte något eget stationshus utan använde samma som SJ. BLJs barngård var rymlig men växlingen försvårdes genom att barngården var svängd samtidigt som rundgångsmöjligheterna var, var dåliga. Och... Ja, jag är alltså kommit ihåg hur det såg ut därför att det är en grusväg som jag fick för mig att järnvägen hade gått på. Men det stämde inte. Men vattentornet i Bivalla. det står fortfarande kvar. Och här kan man se där vattentornet fanns och det står fortfarande kvar. Vattentornet är alltså kvar än. Och till höger kan man väl säga då, välja bredvid vattentornet så går den här grusvägen. Det bor lite folk där i hus I några hus där Så att jag har cyklat på en grusväg Som fortfarande ligger kvar Sedan den gamla tiden Och vattentornet är kvar Men där spåren fanns Och vändskivan var där Och sådana här saker Lokstall, fann, en alltså det, det, det, det finns inte kvar, det är borta Det har vuxit, vuxit igen Jag kunde bara komma ihåg att det var massa träd och skog där så det har ju vuxit igen och man ser ju alltså ingenting av det hela. Vattentornet är kvar så att säga. Det, det är kvar. Men man kan inte se någonting annat helt enkelt. Det går inte att se någonting annat. Och här ser man helt enkelt vägen som går fram där. Ja just det, det stämmer ju. Vi ska gå tillbaka här och titta. Vi befinner oss alltså i Byvallen nu. Och där var ju jag sommaren 2011 och eh, jag hade ingen kamera med mig men man kan söka fram till Byvalla samlingsportalen.se till exempel och eh, det var lite speciellt där man fick alltså eh, helt enkelt göra så att eh, det finns också en bild på det sista, sista utfärden man gör, gjorde helt enkelt och då när man kom fram helt enkelt till Byvalla så var man tvungen att koppla bort loket. Och gå runt med loket. Och, och, och vända på loket och fylla på vatten. Och sen backa, fick backa ner tågen mot själva stationen i Bivalla. Mot en stoppock Så det var lite omständigt faktiskt. Och från början så alltså den här järnvägen här uppe skulle inte ha något persontrafik från början egentligen. Den var avsatt enbart för godstrafik. Och det fanns lastkaj, lastbrygger. Eh Trekål, vagnvåg och kranar. På 1930 fanns en bakkran. Här ser man hur man går runt. Uh, här kan man se på en bild hur man går runt helt enkelt i Byvalla. Med två gubbar som får kämpa på en vändskiva då. Man kan se vattentornet där. Som man fyller på vatten. Man kan ana också att det går en liten grusväg på sidan helt enkelt. Så att... Uh, men eh, det finns ingenting kvar helt enkelt där, det har vuxit igen, alltså det, det är skog och träd. Allting har vuxit igen på ja, cirka 50. Så att det, det är vattentornet som finns kvar som ligger eh, precis vid den här grusvägen och det, det stämmer ju precis va. Men här är det fullt med skog och träd så att det har vuxit, spår och vändskiva i borta och alltihopa. det har vuxit igen. Och det är fullt med trän och skog och allting. Det är jämvuxet helt enkelt. Det är så... här bilden är från 1957. När de, när de vänder vänder på ångloket då. Så att det... Skorsten ska vara vänd norrut. Mot, uh, mot Långsuttan blir det ju då. Ja. Jag ska berätta också vad jag kom ihåg. Uh, när jag kom fram till Bivalla. Här håller man på växlar också i Byvalla. Här på ett, uh, mot stopp då Det var ju blandade. Man fick ju hålla på med godsvagnar då. Och sen är det vid station helt enkelt. var Det, bara någon, det var bara några enstaka personvagnar då. Ja. En eller kanske två. Resten bestod av godsvagnar helt enkelt. Det var ju blandade tåg. Och det man ser här är ju elektriskt. Här. Det är ju statens station Bivalla. Och där kom ju då eh, lokaltåg och allting. Och eh, det kom tåg från Stockholm också. Norrlandstågen på den tiden gick alltså inte över Uppsala de gick inte mellan Uppsala och Gävla kan man säga, utan de gick Uppsala, Avesta och så gick de upp till Storvik och sen gick de upp mot Norrland den vägen gick Norrlandstågen Staffan Ram har ju också en tågbiljett till exempel, han som liten pojke, ung pojke åkte mellan Stockholm och Bivalla och sen fick han ju då byta och köpa tågbiljett på den här, den här lilla smalspåriga järnvägen medan Byvalla för att komma till, ja, det var väl Västerby då. Helt enkelt ja. Jag kommer att berätta också lite grann vad jag kom ihåg faktiskt. När jag besökte Byvalla. Jag såg inga tåg kan man säga. Det var en övergång där och det låg gamla sliper, rälsbitar och sånt. Det finns en teknikstation och en speciell mobilmast. Järnvägen använder ett eget mobiltelefonsystem som Banverket installerade som en ersättning för SJs gamla driftradio. Som används av järnvägstrafiken i Sverige. Det är alltså ett eget... Mobisir heter det tror jag. Mobisir. Det är alltså kodat digitalt mobiltelefonsystem som inte går att avlyssna som järnvägen använde. här är med nummer 6 tror jag är Tor, växlar i Byvalla 1957 järnvägen här Byvalla långsättens järnväg var främst avsett för godstrafik Huvuduppgif huvuduppgiften var att sammanlänka bruksverksamheten i Långsöten och stjärnsund och sammanknyta den med norra stambanan i Byvalla det gamla systemet hette Promleden och det finns också en hemsida som heter promleden.se. Det gick över sjöar med vagnar på båtar och sen från Engelsfors gick en järnväg upp till Born. Det var ett otroligt krångligt system med omlastningar. Godstransporter det var vad man skulle syssla med. Och det var ju påtryckningar från allmänheten som gjorde att man var tvungen att öppna järnvägen för allmän trafik. Man tillverkade också personvagnarna på kloster i klosterbruket här i Långsötan. Vad jag har läst så ska det stämma. Men inte godsvagnarna om jag fattar saken rätt. Men de här personvagnarna tillverkades här i Långsötan. Och hela järnvägens förvaltning fanns i Långsötan. Utom under 1941 58 Då man hade en gemensam trafikförvaltning med krydd på Norbergs järnväg. Under de åren sköttes en del av administrationen från Kärgruvan, Men den lades ju ner 1958. Här kan man se bilder på de trafikchefer som fanns på den här järnvägen. Och eh, det står också namn på. Den första hette Nisser i efternamn. Det måste vara eh, släktingar eller bröder. Och eh, den allra sista... På slutet hette Otto Stjärnqvist. 63 till 64. Det saknas bild på en en en sån här eh, trafikchef. Trafikchefsexpeditionen i Långsuttan står det här. Eh, tågen bestod i huvudsak av blandade tåg. Det vill säga att tågen bestod av både gods- och personvagnar. Om behovet påkallade kunde man ibland sticka emellan med rena godståg. Likväl som man vid speciella tillfällen även körde rena persontåg. Och som jag sa så var det be be bemannat med personal i långsjötan Skärmsund, bivalla Och mellan, mellan det här fanns det, fanns det banvakter som hade dresiner. Och de var tvungna att ringa på telefon och få tillstånd innan de for iväg på sina dresiner för att göra kontroller av järnvägens standard. Då. Och det skedde en del olyckor. Mellan de här dresinerna och, och så. Det skedde en del urspårningar och sånt. Det finns bilder på det. Och som dragkraft till alla tågen mellan Ångstötan och Byvalla användes. Efter år 1909. Det så kallade linjeloken 5 och 6. Det var inte ovanligt att tågen till Byvalla bestod av upp till 15 lastade godsvagnar. Tredje vagn från slutet var en godsfinka för styckegods och därefter en personvagn och sist en öppen godsvagn. Vad som inte står här är att det följde med bromspersonal som hade en speciell liten kur och de fick gå på signal från loket. De fick bromsa manuellt med en sån här skruvbroms och det finns bilder på en kille som var ungefär 17-18 år när han följde med 1963 på en tur från Långsjötan till Byvalla tillsammans med en bromspersonal då som fick broms. Det fanns ingen tryckluft helt enkelt på de här tågen. Eh, vi ska gå vidare lite grann här och lösa vidare. Eh, jag befinner, befinner mig på historisk punkt nu och ni som inte har internet och datorer så försöker jag beskriva lite grann den här järnvägen som heter Byvala, Långsyttans järnväg. Och eh, eh, dessa tre vagnar gick alltid ihop på alltid i slutet av tåget. Och, eh, från början var det hela fyra tågpar helt enkelt. Mellan långsättande byvalda. Alla dagar i veckan. Från första världskrigets utbrott så minskade tågparen till tre. Något som mer eller mindre behölls fram till sommar 1951. Och då minskades ner till två tågpar. Och från 1953 och fram till nedläggningen 1964 var man det på det absolut minsta nämligen bara ett enda tågpar i var deras riktning. Långshyttan, Västerby, Rörshyttan, Skärmsund, Villingen, Åsbo, Lerhyttan, Valla, By Valla, Tidtabell 1917-1918. Och då fanns det tre tågpar och ytterligare ett som bara gick Långshyttan sönd i ena riktningen. Vi ska gå vidare här. Vi, går in, vi är inne på historisk nu. Så kan ni också besöka Stig Lundins hemsidor och langshyttan punkt Att frakta människor var aldrig någon affär för bolaget utan fick väl ses som en service till befolkningen längs banan. Antalet resande var alltså inte större än att det normalt sett räckte med en personvagn i tågen. Men det finns också någonting här som heter arbetartågen också. Med, med anledning av att man drog in verksamheten i Stjärnsund och då måste personalen ta sig till långsyttan. Och det var inte så lätt på den tiden när det inte fanns ja, vägar, ordentliga vägar och det fanns, folk hade inte bilar och så. Samtrafik rådde mellan statens järnvägar SJ och BLJ, vilket innebar att en resande längs BLJ kunde köpa biljett till vilken järnvägsdestination som helst. Och naturligtvis gällde även det, det omvända. Så att man kunde alltså här i långsyttan beställa en tågbiljett eh, som även gällde resten av Sverige på SJs eh, här ser man också Nordviken stod med, för det var en hållplats under en period i Nordviken också. Persontrafiken fick en stigande tendens under första världskriget, men den bröts efter 1920. Trafiken fortsatte vara låg, ända fram till 42. Då det så kallade arbetartågen sattes in på sträckan sjönsund långshuttan och anledningen till dessa var att det sista valsverket lades ned i Sjönsund och samtidigt startades ett nytt bandvalsverk i Långsyttan. Personalen i Sjönsund erbjuds nya jobb i Långsyttan 1,5 mil därifrån. För att erbjuda transportmöjligheter utgick arbetartågen från Sjönsund med ankomst och avgång i Långsyttan. 15 minuter före respektive efter skiftbytena klockan 6, Dessa tåg gick ända fram till januari 53 varefter de drogs in. Till vänster är en som användes för 53, konduktören behövde bara sälja och hålla reda på en biljett. I när klippa med tången kunde han få biljetten att gälla för alla tänkbara relationer inom Belgien. Nedan en bild av den sista anslagstitabellen som gällde för persontrafiken på Belgien Och längst ner på sidan åter finns det en del av tjänstidtabellen som visar arbetartågens tider. Det skulle alltså komma att minska kraftigt. Och eh, från den första september 1953 så gällde denna tidtabell ända fram till det bitteränd slutet nedläggningen sommaren 1964. Man fortsatte faktiskt med godstrafik. Fram till, till höst till november 1964 och sen fram till 1970 så fick bara trafiken ske mellan Lokstallet och Bruksområdet. Intern växling. Resten av järnvägslinjen var uppriven. Då kan man se att det gick ett blandat tåg. Det står 2 och 3 här. Så det var väl andra och tredje klassvagnar helt enkelt. 8 och 30 gick det från Långsuttan. 8 och 58 8 avgick det från Skärmsund. Och 9 och 30 tror jag det står. Så är man framme i Byvalla. 12 och 12 avgång från Byvalla tillbaka till Långsuttan med ankomst. Eller å, ankomst Skärmsund 12 och 53. Och 13 och 20 var man framme i. Dagsyttan. Och. Uh, här gick väl inte, inte tåget uh, alla dagar heller, va? Det står vardagar här. Jag vet inte vardagar, det är väl bara. Det är måndag till fredag, det, tror jag. Det är väl inte lördag söndag det. Så att uh, då gick det inga tåg på helgerna. Men det är vardagar. Alltså mandag till fredag gick tågen. Och ingenting på helgerna. Men det kunde också gå rena godståg också. Vid behov. Så att det minskar ju ner. Och de här arbetatågen som gick. De försvann ju också sen. Och vi går vidare till nästa sida. Det är oklart om den här personen lever än. Han som har gjort den här sidan. Rolfsten. Den är Godstrafiken var olika slag här. Järnhanteringen var ju. Malm från Rällingsbergsgruvan fram till 35. Därefter togs malmen från smältamåsten i Garpenberg. Det fanns en gruva. Det finns mycket gruvor. Där malmen kom i bil till Dala Åsbo. Där den över till järnväg för transport till Långsuttan. Från mer avlägsna gruvor som Bisberg i Säter och gruvor i Fagersta trakten. Kom det också malm och omlastning i Byvalla. Eh, kalk, och en råvara som behövdes. Den tog från eh, ett inmutat kalkbrott i Nordbäcksbo. Transporten skedde med hästar till lastplatsen Villigen. Vidare på järnväg till Långsuttan. Och 1917 ersattes hästarna med linbana till stationen Dala Åsbo. Eh, Och eh, Ska vi se här... Eh, Transporterna skedde med hästar ja, till ett upplag vid Bivala station. Upplaget var anslutet till SCV, ett normalspår i Stickspår. Uh, hästarna ersattes med linbana, ja mellan brottet och Bivala 1922. Uh, när nu Långsutan också 1926 26, tog sin kalk från detta brott, lades en tredje skena in i det befintliga normalspåret till upplaget i byvalla. vilket man kan se på bilder. Det var lite besvärligt det här nämligen förr i tiden. Det var olika, olika spårvidder på järnvägarna i det här landet. Det var normalspårigt och det fanns även bredspåriga järnvägar. Och en del var smalspåriga. Så att det krånglade ju till det hela när man skulle ha omlastningar med godset. Va? Det, det bästa hade ju varit om alla järnvägar redan från början hade varit norma, normalspåriga. Och det finns flera exempel på järnvägar som med... Tiden så att säga byggdes om till normalspår igen men, men så skedde aldrig här uppe. Men det fanns förslag och utredningar om att det skulle ske. Men det skedde aldrig. Och där tickar en liten klocka på inspelningsprogrammet här. Och det är den 9 augusti 2013. Och så läser vi in lite grann från historisk punkt nu. Då. Ja. Eh, kan vi se. Och... Eh, Ja, hyttan är Långsyttan, lades ner 1948. Och eh, Långsyttan betyder sjön heter lång, Lången heter sjön, alltså Lången. Och sen hytta. Och eh, då fick orten namnet Långsyttan helt enkelt där. Det är mycket som heter hyttan här uppe också, hyttan. Eh, ytterligare produkter som behövdes var i tre kol. Den trekål som kolades i skogarna längs BL kördes fram till vissa lastplatser där kolet via så kallade trekålsbrygger laser, alltså speciella trekålsvagnar. Vissa lastplatser står det här. Jaha. <kör> via S i Byvalla kom det också stora mängder trekål. Jag kan gå emellan och säga vad, som, vad, vad, jag, vad jag såg alltså i Byvalla. Den här grusvägen som gick där, där trodde jag, när jag såg den här vattenhästen. Så tänkte jag att på den här grusvägen så har ju järnvägen gått såklart va. Men det stämde ju inte utan grusvägen har ju legat där eh, länge och eh, vattentornet var kvar. Och sen var det bara träd och skog man såg. Men faktum är då att det var en hel barngård på andra sidan. Eh, bredvid där helt enkelt. Och vändskiva en med fyllde vatten. Och sen fick man gå runt med allting och backa ner tåget mot en stoppbock va. Så folk fick ju sitta kvar i tåget helt enkelt. Tills man har kommit fram till stationen. Som låg cirka 500 meter därifrån. Byvalla har ju haft stationshus. Och ställverk. Och en stor bangård. massor massa spår och stickspår och så. Och SC hade ju det. När jag var där så var det bara ett. Själva huvudspåret. Och sen fanns ett sidospår. Som används för tågmöten vid behov. Och det pågick då arbete i den norra växeln, utan någon personal, det var något fel, så det låg lokalt. Det är alltså stolpar med knappar man kan trycka på och lägga om växeln manuellt helt enkelt för att göra kontroll. Och sen fanns det teknikstationer, så låg det rälsbitar och sen var det sleepers. Vid en övergång där, och mobilmasten fanns ju. Men sen det var inte mycket mer helt enkelt. Det var inte mycket mer att se i Byvalla. Det var ingenting. Alltså det, om man tittar på gamla bilder så var det stationshus och ställverk och massa olika spår. Och så vidare. Och det är borta. Det har vuxit igen kan man säga också. Det fanns en affär också. Det är inte så många som bor i Byvalla. Men förr fanns det en affär och så. Mycket mer folk ju. Förr bodde mycket mer människor på den svenska landsbygden kan man säga. Vi läser vidare här. Ja. Eh, via SC Byvalla kom det också stora mängder trekål. För det enda målet hade man i Byvalla byggt två parallella spår. Ett sc spår som låg högre än, än BLJ-spåret. Detta gjorde att 3 trekålsvagnar kunde lasas direkt i b vagnarna Träkålet användes både i Skärnsund och Långsötan. Efterhand ändrades processerna i järnhanteringen så att behovet av trädkål minskade för att så småningom upphöra helt. Istället ökade behovet av koks och stenkål och till detta kunde man använda samma transportapparot. När Vallsverket drades ner i Skärnsund 1942 upphörde transporterna av dessa produkt, produkter till denna station. Till Långsyttan upphörde dessa transporter successivt när hyttan rördes ner 1948. Värmeugnarna och valsverken började efterhand att använda olja istället. Efter nedläggningen av hyttan i Långsyttan var det slut på både malm- och kalktransporterna. Och efterhand upphörde även transporter av kol och stenkol. Efter detta blev det istället tackjärn. Från hytten i Fagersta som via omlastning till B.J. Byvala transporterades till Långsöten och dess elektrostål och Martin Martinugnar står det. Och Dessa, dessa transporter kommer att fortgå ända fram till järnvägens nedläggning. När man nu istället för kol och koks började olja, använda olja i slutet av 40-talet skaffade man två stycken begagnade tankvagnar. Dessa togs där sedan togs två trekålsvagnar och byggdes om 3-kargan togs bort och istället monterades tankar på vagnsunderledarna och oljan kom på SG vagnar till Bivalla där den tappades över till BLJ-vagnar och transporterades vidare till Långshyttan efter några år övergick man till tjockolja och, då, och den, den kräver relativt hög temperatur för att överhuvudtaget kunna flyta Gick man över med transporter med lastbil och därmed upphörde oljetransporterna på BRJ. Äh Hittills har det bara handlat om transporterna till bruksorterna men naturligtvis gick det gods även i den andra riktningen. förädlingen av råvaran skedde från början i två steg. I långsytten producerades göt som via järnvägen transporterades till Skärmsund. Där götet omvandlades och födrales i brukets band, plåt och trådvalsverk. De färdiga produkterna lastades på vagnarna. Och drogs till bivalda, där godset omlastades, och läste för vidare färd till kunderna. 1932 flyttades trådvalsningen till Långsuttan. År 42 var det dags för bandvalsningen att göra det sammanledes. Därmed kom hela föredringsprocessen att ligga i Långsuttan. Och Stjärnsön förlorade helt enkelt sin betydelse där. Där gick den ner. De färdiga produkterna kunde därmed gå direkt till bivala för omlastning. Omlastningarna i Bivala har i huvudsak gjorts för hand. Med tiden kom det tyngsta jobben att mekaniseras. Det var omlastningen av de tunga valser produkterna som var värst. Därför byggdes i mitten av 30-talet en stort plåtskyl över två spår. Innehusen byggdes en bockkran med lyftkapacitet på 1000 kilo. Det är väl ett ton det. Kranen var även rörlig i längsled. Och tre produkter står det här. Jag vet att det fanns lastade vagnar från långsytta med tre produkter. Och det finns något som heter... Uh, här i Långsyttan finns något som heter tre, trelim. Men i alla fall så var det något som var ett sågverk i Långsyttan som skickade tre produkter på, på vagnar härifrån. För det finns bilder på det med presssändning över. Det står i alla fall så här då, tre produkter. Om man räknar bort trekålet så var det ganska stora volymer med sågat virke som transporterades. Och Den allra största volymen kom från sågen i Sjönsund, 300-400 vagnslaster per år som gick till Bivalla för omlastning till SJ. Den ursprungliga sågen i Sjönsund var ett gammalt datum. Och, och 1896 kom en ny ångsåg. Den var i kontakt med BLJ via ett stickspår till hamnen. Som utgick från växel strax öster om stationen och 1951 upphörde driften vid sågen. Nu förtransportar Flis till Långsuttan från Sjönsund Och dessa transporter pågick fram till jul 1956. Varefter även det upphörde. Den regelbundna transporten som nu återstår på banan var att till till och färdiga produkter i den andra riktningen. Banan var ju under hela sin tid öppen för allmän trafik, vilket även innebar att övriga företag och privatpersoner längs järnvägen kunde sända och ta emot gods, både vanslast och styrkegods. Genom åren kom även det att bli en del i banans trafikunderlag. Då ska vi läsa vidare här om Byvarla Långsättans järnväg. Och här kan man se en bild från Stjärnsund. Och det är väl den tidens hela personalstyrkan som fanns helt enkelt. Eller större delen. Bilden är alltså från Stjärnsund. Och det ska vara omkring 1910. Och det är bara karar man ser. De, sitter, de står upp och sitter ner på rundt plattformen i Stjärnsund här. Och jag behöver inte dra namnet här, men det är banmästare, och trafikchefer och konduktörer, omlastningsförmän, stationskarar, logförare, naturligtvis, lokäldare. Så att det är 1910 här alltså. Fina fina uniformer har de på sig, verkligen. Det var någonting verkligen tjusigt att vara anställd på järnvägen på den tiden. Med, med åren skulle ju många, många järnvägar också bli statliga då helt enkelt. Men det gällde inte den här järnvägen. Den var, den var så att säga privat hela tiden. Men mycket, mycket utav svenska järnvägarna blev ju förstatligade. Och sen börjar man också avveckla mycket järnvägar också. Med årens lopp och det levs upp. Ja. Ja... Det står så här. Under 20-talet installerade de flesta järnvägsbolagen tryckluftbroms på sitt rullande material. Något som aldrig gjordes i Belgien. Även de planer på en breddning till normalspår som fanns på mitten av 40-talet kom inte heller att genomföras. Och här kan man se ångloken som fanns på Bivalda Långsättans järnväge. Oskar hette det första loket som kom att ersätta hästarna på den gamla kommunikationsleden mellan Born och Engelsfors. Som här stavas med E. Och när jag kom upp dit förra sommaren så stavade man fortfarande med E. Men egentligen så ska det vara med Ä. Och man har också en egen hemsida också. Engelsfors.se Det är alltså den sista lilla orten eh, som finns i Hedemora kommun och sen kom man över till Hofors kommun och Gävdeborg, Län och Gästrikland och södra Norrland då. och där fanns alltså en järnväg och man kom med båtar provbåtar med, med räls och vagnar lastade på båtarna en smalspårig järnväg mellan Engelsfors och Born och det första loket hette alltså Oskar och de ersatte hästarna då helt enkelt från 1890 då, så flyttar man det här loket till Byvarla Långsyttans järnväg. Men det avställdes redan 1916. Och här är en bild från Långsyttan taget redan 1910. Man kan sex, sex på gården kan man se bakom där. Det andra loket finns det ingen bild på. Det är en teckning faktiskt. Men det är då Loket, eh, Loket eh, Kloster som står inne i, i, i Långsuttan och samla damm. Här kan man se Loket framför Lokstallet i Långsuttan 1959. Det är några år kvar fram till nedläggningen sommaren 1964. Och så har vi Lok nummer tre också som heter Stjärnsund här. Och det avställdes redan 1937. Och skrotades faktiskt efter det. Och. Eh, det var ju mycket tåg här på den tiden. Redan på 1800-talet då. Så var det fyra dubbelturer. Sju dagar i veckan. Och de skulle också skötta växningen också. Och här ser vi ett lok som heter Skärmsund. Men det skrotades tiden då ja. Varför vet vi inte. Men det blev skrotat. Någon gång efter 1937. Det var inte tjänst så väldigt många år. Eh, här kan man också läsa här att eh, lok nummer fyra var långsuttan. Loket finns idag. så här många hörans står eh, på Uppsala länarkatten. Järnvägen mellan Uppsala Östra och eh, Faringe från faringen fanns en järnväg förr i tiden som gick upp till Gimo och åt andra hållet gick den ner mot Rimbo, Stockholm och mot Nortelja men det som finns kvar är väl ungefär 3,5 mil med C-järnväg jag besökte ju då den lilla järnvägsstationen Marielund sommaren 2011 och var inne i stationshuset och tågklareraren där fick telefon den här gammal typen av telefon som fanns förr i tiden. Då ringde man från Länna station Och sa att rälsbussen med tågnummer var på väg. Och så fick han göra lite anteckningar. Och så fick han lägga signalen i kör då Och släppa in tåget då på station där. Det var två rälsbussar som kom. Och det var både. Eh, det var, ja, människor som kom från här kiosken där. Och, eh, och skulle åka med. Och en mamma också från Uppsala med sin lilla pojke. Och en barnvagn åkte rälsbussarna hem till Uppsala igen från Marie Lund station. Och eh, det står också här va, att eh, efter barnans nedläggning då, 1964 så fortsatte det här loket, Långsyttans loket och ganska litet lok, fortsatte sin tjänst inom bruksområdet i Långsyttan fram till 1971. Sen såldes det här loket åt till museigändvägen mellan Uppsala och Länna som det kallas då. Och lever vidare. Och loket Tor också. Det är alltså loket som är mer än 100 år gamla. Och uh, loket Långsyttan var ganska litet faktiskt. Måste man ju säga. Och om man jämför loket Långsyttan med loket Tor, så är den väldigt skillnad helt enkelt. Och här kommer vi då till lok nummer 5. Som kom efter den lilla fyran. Långsjötan som var ett litet lok. Loket nummer 5. Tor, Tillverkat i Falun. Av vagn 1909. Loket var i samma utförande som lok. Som fabriken tillverkat i Dala Åkerbo och Ockelbo. järnväg. Och. Äh, äh, det var tände Det med kol, vattenförråd och det fanns en tänder som var kopplad till loket. Då. Det var åtta kopplat med axelföden 1D-2. En löpaxel född av fyra drivande axlar och en tvåaxlig tänder. Vikten var 41 ton. och Det var därmed en riktig bjäse jämfört med de andra loken. Eftersom loket var tyngre än de andra hade man varit tvungen att lägga in kraftigare räls på banan. Och loket levererades till Bivalla Långsyttans järnväg eh, 1909. Dess tjänstgöring kom i huvudsak att vara linjetjänst och det var i drift fram till nedläggningen 1964. 1966 ställdes det tillsammans med några vagnar upp framför stationshuset i Långsyttan. Under vintrarna ställdes loket in i lokstallet och tog sedan ut, ut i sommaren. När internväxlingen i långsnyttan upphörde 1971 försvann denna möjlighet och det fick stå ute året runt. Och 1974 sades loket till museijärnvägen Uppsala-Länna järnväg där det har russats upp och går i sommartrafik på den järnvägen och har genomfört nyligen också ytterligare ombyggnader och upprustningar av det loket och det glänser verkligen loket då. Loketor pratar vi om. Som är mer än hundra år gammalt lok. Det är ju naturligtvis väldigt mycket tåg som har skrotats i Sverige. Det finns tåg som inte finns kvar någonting i Sverige. Då det är skrotat alltså. Det är inte bevarade va. Men annars är det väldigt mycket som är bevarat. av olika motorvagnar och sånt. Och lok och alltihopa va. Men mycket har skrotats. Verkligen mycket har skrotats. Här har vi loket nummer sex ja. Och. Jag tror att det här är fotograferat i Sjönsön, kanske. Lok nummer 6, då, tor Fotograferat 1959 av Stig Nyberg. Lite svårt att se exakt var någonstans det är fotograferat också. Det står det. Alltså, det framgår inte av. Ni får lite överseende här att jag är ganska så förkyld och nyser och snövlar med näsan och sådana saker. Det är bedrövligt att man ska behöva vara förkyld i året runt. Uh, lok med 6 står det här. Uh, ska vi se. Lok med 5 va? Var ju Thor. Men sen fanns ett lok med 6 också som var ganska så stort. Men Thor var ju större. Eh, lok nummer 6, det såldes faktiskt 1965 till musei mellan Anten och Grevsnäs Där kan man se det i Loket. Lok nummer 6 från Bivara Långsittans järnväg. Det finns alltså på en som går mellan Anten och Grevsnäs Och eh, det var lok nummer 6 eh, Ja Ska vi, se. Och, eh, vi ska gå vidare här på de ånglok, ånglok som fanns på järnvägen här mellan Byvala och järnväg. Lok nummer 7, tillverkat av en Motala verkstad 1888. Aha, det. Den var ju tillverkat för en helt annan järnväg nere i Östergötland. Och Bivara Långsytans järnväg köpte Lokis som skrot 1936. Tror det var avsikten att använda vissa delar till något annat lokoskrot skrota resten? Men loket visade sig vara bättre än vad man trodde. Varför det rustades upp och satte i sitt drift? Här kan man se en bild på lok nummer 7 avställt som reservdelsförråd i Långsytan 1949. Ja. Det här loket tjänstgjorde i huvudsak som växlingslok i skärnsund. Arbetatågen började rulla mellan den och långsutan så var det lok nummer 7 som svarade för dragkraften. Men det skrotades alltså 1950. Och vi ska gå vidare till nästa sida här och göra de här ångloken som fanns på järnvägen mellan Byvarla och Långsötan. Lok nummer 8 har vi. Ja, eh, 1901 är lok nummer 8 tillverkat i alla fall. Och eh, 1903 köptes det ut av Västra Centralbanan. Vilket började att bygga om till normal spårvidd. Och då kunde inte loket användas mer. Det säldes till en annan järnväg. Men eh, Bivala Långsättans järnväg köpte det här loket nummer 8, loket då 1937 i tjänstgöring kommer att vara växling i Långsjöttan. Då kunde lok nummer 3 ställas av och skrotas. Efter nedläggningen 64 fortsatte detta lok sin tjänst inne på bruksområdet i Långsjöttan. Och det var ju tjänst ända fram till november 1971. Alltså med en bild från Långsjöttan, det här loket med 8, 1949. Loket köptes våren 1972 av en musejärnväg mellan Gärdra ås och Tallås järnväg. Och det kan man se alltså uppe i Gärdra ås, Tallås järnväg. Och vi ska gå vidare till nästa sida här. Jag är inne på historisk punkt nu. De ånglok som användes på den här järnvägen här uppe lok nummer 9 tillverkat av Mottola verkstad 1898. Och det köptes av Mariestad Kinnekuller järnväg som luktade nummer 6. Ja. Så gick det vidare till nästa järnväg, Västergötlands Göteborgs järnväg. Men i alla fall, BLJ köpte detta lok 1941 och tjänstgöringen bestod i växling samt som reservlok. Efter nedläggningen 64 fortsatte loket att vara reservlok för lok nummer 48 eftersom dessa fortfarande tjänstgjorde inne på bruket i långsytan som internväxlingslok. Loken såldes 1968 till järrås tallås museanväg där efter upprustning tog i drift. Och Både lok 8 och 9 går i drift under sommarna i järrås. och de har fått nya beteckningar. Här ser man en bild från Långsjättan 1949 och vi går vidare till nästa sida. På historisk punkt nu så finns en massa järnvägar att läsa om. Både normalspåriga, smalspåriga och bredspåriga järnvägar som har funnits i Sverige. Lok nummer 10 som användes här, bivara Långsjättans järnväg, det var tillverkad av Nohab- i Trollhättan var det väl va? 1906 jag har ju besökt Kalmar också och där tillverkade man ju också förr i tiden järnvägståg tillverkades i Kalmar både vagnar och sånt men till slut så lades den tågfabriken ner man köper in tåg från andra länder istället, det blir väldigt bra det kanske inte blir så bra när man inte klarar av den här norrländska trafiken till exempel bromsarna slutar att fungera på de här Norrtåg Men i alla fall så är det så att eh, BLJ förvärvade Loket 45 genom en bytesaffär Tydligen Och eh, vi ska läsa vidare Från historisk nu Stig Lundin har ju också en hemsida Och sen finns också Langsyta.nu Och så har ni ju samlingsportalen.se Besök också Svenska Järnvägsklubbens Postvagnen och järnvägshistoriskt forum och samlingsportalen.se Det finns väldigt mycket om gamla järnvägar och mycket bilder också på gamla tågstationer och järnvägsvagnar och, och gamla lok och sånt va Men jag vet att det står ju uppe Sala står ju gamla tåg och sådär. Belgi förvärvade loket 1945 genom en bytesaffär och loket med 10 kommer i huvudsak att stå som reservlok för linjeloken Aha då. Här är loket avställd för skrotning fotograferat i långsiktet 1956. Och det skrotades året efter. Lok nummer 10 var det. Nu ska jag gå vidare till nästa sida. Lok nummer 11 tillverkades av Helsingborgs mekaniska verkstad 1900. Köpare var Danmora Hargs järnväg som var smalsporig. Belgi köpte loket 1948 som i huvudsak är Särlok. Och när trafiken minskades ner så var behovet inte stort och det skrotades 1956. Här är loket fotograferat till lång 1950. Det var lok nummer 11 där. För det var ju så att trafiken helt enkelt minskade ner. Med tanke på hur verksamheterna minskade ner så var behovet av lok inte lika stort. Och så blev det mindre och mindre med trafik. Och då var det flera lok som skrotades. Så det står inte att det var några vagnar också. Men det kanske var personvagnar som inte behövdes heller. Vid BRJ var loken från början placerade på två ställen. I Skärmsund fanns ett växellok. Jag skulle vilja kalla det för växlingslok det stod när jag jobbade på järnvägen så sa man inte växellok utan växlingslok. I Skärmsund fanns ett väx växlingslok placerat ända fram till 53. Och det togs ju bort samtidigt som arbetartågen slutade att gå. I övrigt var det loken placerade i Långshyttan. Lokstallar fanns i Långshyttan, Sjönsund och Bivalla. Vatten och koltagning kunde göras i Långshyttan, Sjönsund och Bivalla. Någon mekaniserad anordning för Lokens kolning byggdes aldrig utan lastningen av kol skedde i regel för hand. Med så här kolkorgar. Äh, kolkorgar, äh, Stora och väldigt tunga naturligtvis. Så att det var ju två gubbar som fick äh, ta dem där. Allt löpande underhåll och revisioner gjordes i långsötan. Och... Äh, det står hur mycket de här loken hade gått faktiskt. Det var imponerande. Ja. Men som sagt. Det står, de har skrotat, skrotat några lok. Och jag står och skrepar och samlar damm. Men övrigt så rullar ju många av de här gamla loken. Och vagnarna också. Men det var några personvagnar som skrotades också. Men en del är räddat också där. Och man använde sig av ångloksdriften. På denna järnväg. När moterloken började komma på 40- och 50-talen så hade man redan börjat skönja slutet på den här järnvägens historia med tanke på att verksamheten och, och transporten hade minskat ner. Man ägde i alla fall en lokamotor gjorde man som var tillverkad 1946 och använde i lättare växlingstjänst. Inne på bruksområdet i Lågsötan. Skrotat 1962. Uh, ja. Här kan man se en bild här. Leveransbild. Ja. En liten lukamotor. Och så hade man ytterligare en. Men det finns det inte någon bild på. Den finns tydligen i Västervik då. Och en eh, liten motortralla också. Fanns det också. Och även dresiner. Fanns det också. Och det fanns en lustig sak här som... Eh, som nästan nu som en liten bil som vi inte åkte här. Och den lever tydligen uppe i Jarros idag. En inspektionsgrej eh, där. Eh, ja lite oklart om den fungerar eller inte. Här kommer en intressant sak när det, gäller, när det gäller personvagnarna som fanns på den här järnvägen. Det fanns i alla fall ett antal. Jag ska ta och läsa här om personvagnarna som fanns på Byvalla Långsittans järnväg. Persontrafiken var inte av någon större omfattning. Man kan se på bilder i alla fall att de hade ju här vattenkaraffer. Jag tror inte att det fanns någon toaletter. tror jag väl inte det fanns. Så. Nej. De hade fem stycken personvagnar står det. Och det finns en bild på en här. Och ja. Man hade en, en, en, en 1892 så startade trafiken. De hade en tvåaxlig andra och klass personvagn. Från Atlas. Eh, den byggdes om till godsvagn för interna transporter. Troligen fanns det även en annan tvåaxlig personvagn som aldrig kom i trafik. Den här vagnen kom ursprungligen från kommunikationsleden Born-Edsken. Eh, men den blev aldrig godkänd. Utav väg- och vattenbyggnadsstyrelsens besiktning 1892. 1902 levererades ytterligare en personvagn Och det står ju så här då Att den var tillverkad av det egna bolaget Kloster i Långsyttan Det vill säga den är tillverkad i Långsyttan En tvåaxlig med andra och tredje klass 8 respektive 26 sittplatser Den numrerades som BLJ BC nummer 2. Den blev avställd 52 och skrotad 57 och 19, 1908 hade passagerarantalet ökat så pass mycket att man såg sig nödsaker att anskaffa ytterligare passagerarvagn. Även den här gången var det kloster som tillverkade den nya vagnen. Det vill säga kloster heter det ju här i Långsötan. Vi ser en bild på en personvagn här. Eh, BC3. Och den eh, tillverkades här i Långsötan då, 1908 va? Det var en andra och tredje klass vagn med åtta respektive 40 sittplatser. Och den ser man en bild på här. Avställd i 1959. När arbetartågen satt i trafik 42 var den här vagnen som huvudsak användes. Och när trafiken upphörde 53 blev vagnen övertalig. Varvid den slopades. Korgen ställdes 1961 upp som rastduga i Bivalla och sådades 67 vidare till en privatperson. Under första världskriget ökade persontrafiken kraftigt, varför man 1917 beställde en ny personvagn. Den här gången blev det en bogvagn tillverkad av ASI i Linköping. Även den här vagnen var en andra och tredje klass vagn med 14 respektive 45 sittplatser. Vagnen numrerades som BLJ-BCO4 och kom att bli den sista nytillverkade personvagnen. Med denna vagn hade nu BLJ sammanlagt en kapacitet på 36 andra klassvagnar och 135 klass sittplatser. Den här vagnen tillsammans med de andra vagnarna uppvärmdes vintertid med ånga från loken eller en ångfinka. Uh, finns det en bild på den här ångfinkan. 1958, då när den sista ångfinkan slopades, byggdes värmesystemet om i BCO-4 till ett system. Vattnet värmes genom en vedpanna som installerades in i vagnen. Samtidigt försågs vagnen med ett reskådsutrymme i andra änden som avdelningen dörrar för in- och urlastning togs upp i vagnsidorna. Vagnen användes fram till nedläggningen. Var efter 1965 tillsammans med loket Tor ställdes ut på barngården i långsittan som ett minne från järnvägsepoken. Problem med vandalisering gjorde att vagnen 1974 såldes till Gärdarås-Tallås järnväg där den numera används i museitrafiken. Och där har man tagit bort redskapsutrymmet och återställt vagnen till det skick som den hade ursprungligen. Visar man en bild på vagnen 1959 och den ser ju tämligen sliten ut där. Faktiskt. Den sista personvagnsanskaffningen till Byvalda långsittans järnväg gjordes 1948. Man köpte då en begagnad vagn från mellersta Östergötlands järnväg. Vagnen var en bokevagn tillverkad 1897 av Vabis i Södertälje. Den kallades här för BCO-5. Vagnen hade 10 andaklass och 26 tredjeklass sittplatser. Man hade totalt 207 sittplatser i kapacitet. Även den här vagnen försåg i slutet av 50-talet med eh, vattenburen värme. 1965 såldes vagnen till Östergötlands järnvägsmuseum i Linköping. Och numera finns vagnen att beskåda på museijärnvägen i Valdstena. Och här ser man en bild på denna tjusiga vagn. Uh, ja. Tillverkade 1897. Oj, oj. Bilden är från 1949 i Långsättan. Tredje och andra klass vagnar, herregud. Och det var ju, det var ju tre, tre stolar att sitta på, tre bänkar. Men när det gäller godsvagnarna så är det många vagnar som har skrotats och byggts om. Och övergått till att bli tjänstevagnar och så vidare. Och en del har använts endast för interna transporter. Man hade alltså G-vagnar, tre kolsvagnar, äh, litra L och N. 37 godsvagnar hade man äh, 1894. Äh, även godsvagnar tillverkades också av egna bolaget Kloster. Äh, Kloster tillverkade 1896 ytterligare en vagn. Sen fick man vagnar från Falun 1904. 1910 levererade klosterbruket en egen godsvagn igen. Den här vagnen var utrustad med ångpannor för uppvärmning av passagerarvagnarna. Ja, en funktion som den hade fram till 1949. Det var lite besvärligt det här med uppvärmningen helt enkelt. Om man skulle värma upp personen. Jag ska lång inspelning i det här, uppe på en timme och 22 minuter nu med lite rosslig hals här. Eh, vi berättar lite grann om byvarda långsiktans järnväg från hemsidan historisk.nu. Och vi kan ju återkomma och berätta om andra järnvägar också. Det är en väldig massa andra järnvägar som står beskrivet här. Och även Stig Lundin har ju också en sån här hemsida. med en väl massa beskrivningar från olika järnvägslinjer som har funnits i Sverige. Vi ska jag se här. Jag ser på det tekniska här. Jag har gjort en provinspelning också så att det låter bra. Det ska man alltid göra innan man spelar in. Kolla Niv nivåer och sånt. Det här är inspelat då den 9 augusti 2013 här och Kloster, alltså då, då är det tillverkat här uppe i Långshytten helt enkelt. Jag kan inte läsa allting här. Man, man utökar det med tiden också med fler godsvagnar. G-vagnar också. Från Linköping. ASI heter det ju tillverkade. En del godsvagnar finns också. En del godsvagnar är bevarade också. Utan museer. Janvegar i Sverige men... Men alla övriga vagnar är skrotade. Så att eh, många av de här godsvagnarna som fanns på denna järn smalsporiga järnväg. De är skrotade. Men några stycken. <skratt> <skratt> finns. Eh, det, om det är bara enstaka som finns kvar. Men det är mycket som är skrotat då ju. Eh, Det står en och en, en vagnar här. Och eh, l det var ju trekål som var viktig råvara Men det kommer ju att ändras sen Behovet av trekål minskade Och sen blev det koks och stenkål istället Och så gick man över till oljeeldning också Och då fortsätter man med flistransporter från sågen i Sjönsund, Men 1956 var det slut även på dessa Och de vagnarna kommer att sen står det här Ja. Tre kolsvagn. Bild 1949. Och malmtransporter hade man vagnar för. Ja. Eh, tre malmvagnar tillverkade. av ja, kloster. 1896. Sen fortsätter man att tillverka fler senare här. 13 malmvagnar levererades från kloster. 1898. En vagn byggdes av till spårrensare. Man byggde av en del vagnar också. Och det skedde en olycka också. Som av tonen skrota en vagn står det här. Och det finns några få bevarade. Övriga är skrotade. Tillverkare av kloster AB 1894. Det ser alltså långsyttande. Vagnen är lastad med stålämnen. Och man ser en bild här på, på den. den öppen vagn som är lastad. De största godsvagnarna som fanns hette QO det var bogevagnar tillverkade i Tyskland 1970. Nej, 1917 ska det vara. Tyskland 1917. Och de inköptes då till Belgi 1925 och användes för malmtransporter. Vagnarna var självlossande. sen byggdes de om till öppna godsvagnar för järntransporter. Dessa finns bevarade uppe i Jadrowstalos järnväg. Och här finns en bild också på en godsvagn med en bromskur. Det var alltså personal som satt in och fick bromsa manuellt. Det ser väl nästan ut som att bilden är tagen i Sjönsund här. Stationshuset, stationshuset i Sjönsund står ju snett eh, ut med järnvägen där. Transporten av olja så blev det ökad efterhand. Varpå man inköpte två stycken begagnade oljevagnar. Från Västergötland Göteborgs eh, järnväg. Efter nedläggningen togs hjulen bort och vagnarna ställdes upp som permanenta tankar vid klosterverken. Men tankarna renoverades och har återfått sina hjul står det här. Uppe i Gärdros-Tallås järnväg. När näst morsyttans järnväg breddades till normalspår hösten 2001. 1921 övertog BLJ ett antal en en vagnar och en snöplog. Kan jag ska försöka att läsa lite mer här. 1955 redovisade BLJ att man hade 153 godsvagnar på vilket man kunde lasta sammanlagt 1311 ton. Men det hela kommer att minska och de sista åren så var det ju betydligt mindre tåglaster. Ja. Nedläggningen av den här järnvägen då. Efter ett antal utredningar kom så slutet för BLJ, Byvalla, Långsittans järnväg. Det sista tåget i reguljär trafik gick fredagen den 31 juli 1964. Några sporadiska godstransporter gjordes även i fortsättningen. Den 13 november 1964 så gick det sista godståget. Och det skedde också en sista utfärd som Svenska Järnvägsklubben hade. Och det finns en hel del bilder från detta faktiskt. Det måste ha varit sommaren 1964 och man känner igen en del platser också där. Man påbörjade revningen av järnvägen 1965 och 1966 så var det hela så att säga avslutat. Bortsett från sträckan från eh, Lokstallet ner till Bruksområdet så pågick internväxling med ånglok fram till 1971 var det här, står det. 1971 så avslutades den här interna växlingen. Sen revs ju lokstall och sånt. Det står så här också mycket intressant. Det finns mycket att läsa om andra järnvägar också i Sverige. Men, men det är väldigt mycket järnvägar som har funnits i Sverige. Och trots att det riktiga BLJ är borta så lever fortfarande bivala långsyttans järnväg. Detta genom att så många lok och så många vagnar finns bevarade runt om hos olika museerjärnvägar. Någon har sagt att trots att järnvägen är borta så är BLJ Sveriges mest bevarade järnväg. En bild från Järdrås tallås museijärnväg visar ett tåg på ingång till Tallås station. Loket är T JTJ nummer 4 Sigbjörn. För detta BLJ-loket nummer 8. Sen följer en öppen BLJ Personvagnen är också härifrån. BLJ BCO 4. Samt en täckt godsvagn. BLJ G25. Fotot är från 1999. Och. Uh, det finns naturligtvis mycket, mycket mer att läsa här också. Här kan man läsa om trafiken. Personalen kring 1910. Det fanns ett reportage i en tidning som hette Signalen också 1953. Och det var en hel del farlig verksamhet som pågick också med lastning av saker som, som dammade till exempel. Vad det nu hette för någonting. Man hade inte massa skyddsmasker och sådana saker på den tiden alltså. Och det finns en historisk bakgrund till varför man anlade en järnväg mellan Långsötan och Bivalla. Här kan man se från början så gick det transporter från Långsyttan till Sjönsund och sen över Sjöarna och sen en järnväg från Engelsfors upp till Born. Men sen lades den här järnvägen då 2,7 mil lång. Delvis så kan man se järnvägen hur den gick och man kan delvis följa den. Men delvis så kan man inte att säga, följa järnvägen som den gick från början. Och som jag sa så finns det mycket på internet om järnvägar besök gärna Svenska Järnvägsklubbens debattforum också postvagnen.com samlingsportalen.se järnvägshistoriskt forum vi har även någonting som heter nordpilen.se där man kan se både gamla och nya tågbilder och man diskuterar olika saker. Både aktuella grejer som händer med moderna tåg och som det var förr med gamla bilder. Och ibland är det ju frågan om väldigt, väldigt gamla bilder. Och det har också skett uppdateringar här så att han som har gjort den här hemsidan verkar ju fortfarande leva också. Ja, det finns alltså kartor att titta på hur mycket järnvägar som fanns runt om i Sverige. Det finns avdelningen normalspåriga järnvägar och även smalspåriga järnvägar. Vi får ju B2 återkomma eftersom det är ganska omfattande också. Det fanns också bredspåriga eh, järnvägar i Sverige va? med tusen... Eh, ja, det står inte här faktiskt. Men, eh, jo, det fanns det. Ja, bred bredspåriga järnvägar 12.17 10.93 10.67 har det funnits också Nej, när man pratar om bredspåriga järnvägar då menar man rysk spårvidd Ryssland och Finland till exempel och Spanien har alltså en bredare spårvidd än, än vi Spanien och Ryssland och Finland till exempel som vi känner till det här är alltså en väldig massa järnvägar som har funnits och ja, det är en väldig massa helt enkelt. För att inte bara nämna till exempel alla järnvägslinjer som fanns uppe i Roslagen. Ta bara Roslagsbanan till exempel hur enormt mycket det har minskat ner. Där det tar ju bara slut uppe i Kårsta till exempel. Va? Och nu tänker jag inte läsa något mer om några andra järnvägar här men det finns väldigt mycket att läsa om. En väldig massa järnvägar som fanns i Sverige. Vi kanske kan återkomma här och läsa om alla järnvägslinjer och stationer som har funnits i Roslagen också. Men för den här gången så får det räcka för den här gången. Det var lite grann berättelse om Bivalda långsyttans järnväg.